الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيدنا النبيين والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد زموږ سره خبر ده خبر غزا کې و تیر د شهداو جنبي کریم الرسول الله د جنګ کماندان علي بن ابي طالب ورته کوه اغله اجنډا لښور او دوی ورته ویل شي اول د خلکو لپاره دعوت ورکه لکه اي يهدي الله بيكر رجرا واحدن جستق وجبا ان الله يوسدي له هدايت د سلو کافرانو نه بهتر دي چې دوی وژنې سلو خان چې د الله په نامه صدقه کې اري شب چې کله لاړو نو په خبر کې او اتقلا غا نه وي او رني چparagraph یوه لې کومندانو مرحبا بنا مبا دی علي شب دعوت ورګې ایمان وروړه آمين اغه ورته ایمان ایمان څه کوي ميدان د جنگ لراشي چې په ميدان یې شر معلوم وکړو زموږ مخابله و شوګینو عامر زلن هو وروته شیرون ویلو لقد علمت خيبر اني مرحبا خبر علاقه بو یېږه زه مرحبا مسلح اصله ویله ما بجګړه بجګړه کې جوه خصوصي تجربه لرم دشمن سره جلان دې اوس موږ ور ومه دي اوسم عامره شه برځه ویلې زه ماکه انسان هم ژوند مې عامره دا شیکه میدان د جګړې ور داخلم دا خړې د خلکو لمتم چې زه قوي ختونه ولې نه کل چې میدان کلاند وته نه یو بل باندې گذارو کې دې چونکه دا ټوره ور وړه زخ مشو وي شهيدا مجيدن وي له جده خپل ځان په خله واشل رسول الله لري توصیف وکي وي ویل شي په عربي کې چې کار نما شانه تا کړي شو کرا به علی علي شي مثلا او ده ورته ویل شي ان الذي تمتني امي هذرى كلي شي غا بيتين ڪري و یم اقصړې مچې هګري نوم لرم او د دشه زمره مېم ډېر او بد اوران رنګ شکل لرم او هر څړې لپاره پیمانه ورکوم چې ګزارې پوکن اول گزار سره دشمن اول او هیڅ هغه مردا راکې دا غره ترڅو یې دا خبره وکړه دا ښوا زبیر څنګه له وروته رسول الله رتصوړځي سفیر د ویلو چې دا بنورې کړه الله نبی معجزتانه یو ولې شې میدان او دشمن بلند کې زبیر شپه هغه کې وژلو مجاهدون منی فقر راغي تقریبا دوی مجاهد غزا اخرس لري رسول الله دعاو کړ شي الله زماد ملک رلا غنیمتونه ورکا فتح ورکا او د شي قلاګاني ورګه چې پايي وازدي سعد بن معاذ قال را لن دکړه چې بده کېد اباديني وي وړي مالداري قال د جبير د راګر کړه دغره پسر ماني وګر شپه رتي چيني کاری یو يهودي رسول <سؤال> الله عليه الصلاه والسلام ویل شي اذا النبي کدا خلکته و مشه محاصره کی در روز نه و دلته په تاسو ایثار شوه عملګری برتنګش او به په بندګا چې به په بندګی غور ابر شو ته د بل خوا لا دین ورس به قعده و به شي په هغه کې ابو د جنو وروته به د کې او جل قوی فاله او قلعه نزارا چې په دې کې سکه وی جګړه تر دې پولیس ماشي دشمن له ورکړه رسول الله تقریبا د ملګرو له وځي ای دا خبر ورکړه چې د پردیس نه انا د مناسب نه چې خپل ابو باندې پردې پسل خلووب شي دوی هم چې د غیترو سو استبراد رحم نه یې شي منی مرش په نه او دریم اسنه بنی استعمالی خوان چې اسنه زړای کې به برته د شیم کې بیت المال او ګورډام یا ساتي چې اې چوشه اې څوک څوک حق نه لري چې استعمال کړي صحابه راغه ویل <سؤال> یا رسول <سؤال> الله ما کوئی دو تسمی اخستلی دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوردی اخرت تسمو اورت تسمو وش انتظار کا دین اور سنت دشمنان پدې بل تر باندې وو چې پاګه دې درې لوی قصرونه و او سلالم پدې قصر کې اخ انسانو کم چې خبر د مدنی منورین راغلی و د حویب ابن اخطب خاندان سره ټجګړه آخر دعوی المسلمين ابن ربیع ویلی یا رسول الله ما تا ډوله جوړه جوړه رسول الله وی سیدا دلیل په دې باندې چې دا جنگ پیغمبر مجبورتا کو دله نه به څه خبره کړی ودا چې تاسو به دویم دیم څو زنانو ماشومان و غیره دا معاف دریم د یوه د یوه ته بار پاندزه باندې ساسره د سامان اجازه څه شوی صحیح خزاني به ارسره وړي دوی چونګي د 100000 د فن کړی رسول الله ورته 100000 ویدا وهیبنی خزانه وټورب دې جن کې ولګي د جن قصانه کارونه د ټوقې نه دی جګړه ده رسول الله ورته ویلي مال څه ته وښکمه یو يهودي د الله نبي له رسول الله په دې چې به تاسو سره ما زګر کړی دو چې دونه هغه چې وس پړلو په هغه چې نیمای سره سرو وې نور انکار وکړي چې ما سره نشته زبیر رسول الله له ویجه شیلې څخه ځوړ کاله محمد بن مسلم له ویجه د اوج نه زکرغه محمود ابن مسلم د ویجه دغه نور څه به نبی کریم علیه صلاتو وسلم له زنه مشکم زنه وو چې د یهودی عالم وو په دغه وو د الله نبی شکل هغه وو خاړه د زهره اور ته ویل الله من کې زهره د الله نبی زنه تر خپل شدا ولي و ما ویل کته به شې مړ بشو ک نبی بې ډیر کجورې په دې کې پاتې شوېنې بېګریم علي سره تو سلام له يهودو ویلې چې تاسو ساتل نشې موږ لپاره دی بنسخ هغه سیدو څنګه ملګری په جګړه کې بوخت دي عبد الله بن رواحه او بيد رسول الله په وخت کې مو سیدو له ابو بکر په وخت کې عمرن خطاب ورته جزينه وره زکه عمر شه په وخت دوی ورانه شروع کړی عبد الله بن عمر دې عمر څخه وله جدل لسنه په یهود ورده ملي پیغمبر منكري کو تمنګ شړې ته خپل پیغمبر نه خلاف کي اوله تعالی پیغمبر نو ويلي ته بو بو خمانه سوره عزیبا تقریبا شپږ د ورځې وا اسی غنیمتونه وا اته الله صبح اسی رسول الله بيتر مل پري کو او پدې کې 10 سو شسواران چې 12 سو 12 دوه لور کړه د 12 سو ملګرو باندې تقسيم کړه دین ورستا چې کله علي النبي تبارك په ميدان کې جګړه دپن کړه کخه جندې کخه کړه یو يهودي ورته راغی زکه دیش قومندان علي شهبو ورته مسموک نم دي سره هغه ورته انا علي یو ځمانه همشي علي بن ابي طالب دې نو دوه خبره ورته وکړلې ای وی دا ورته ویل لقد علوتم وما انزل على موسى وېتا سوبنن میدان وړي او زموږ د قسم په هغه کتاب باندې چې کوم په موسی نازل شوی دی تورات دا څنګه په دې تورات کې ورته دا خبره کلی وه په دې انجیل کې چې يهود بو د بکر د قرباني کیږي او په مدینه کې اول په خیبر کې نبی کریم علیه صلواۃ و مدینه کې په دې باندې امر کوي باندې قریزو باندې تقریبا په سرهو کسانو باندې حلال کړل دوی په دی ځای کې وېکل شه باندې غفان او د وتلو او دایری مشر دا او عینه ابن حسن نو حارث ابن عبورتویلی وی ګور دا جګړه مکه واه چې دا راشه په دې رسول الله میدان وډی او تاسو طول ګورماته خری وی دا تاسو وای دا د انسانو شکل به تقریر هو کې اې د پتاېد کې او اسلحه او نیږدې شو چې ته نووله چې میدان د جنگ لرغله او نن جګړه کوو رسول الله وره هو الاحمق المطاع اګه کما کله چې خبره مانی <سؤال> <وابن> <سؤال> و ابن ابن نه شنو ویری حارث لا چوجه سلام وی والله قسم پلا ما د ابن مشکم نه خبر اوریده لیدا مشکم نه چې يهود به په دې چې ماته خوري د ویری چې سلام ابن مشکم دا خبره تاله کی, خورو خورو خورو کی خبر دا بخله جګړه کې اختاله یو قوم له وښمن به ماته خوري په قره خط کې پروت دی وی ویله بځکه خبره کړه دا صد د زد دلیل به دې باندې چې يهوديان سره ضد دي او سوجل چې انا سنت نه دا به په جګړه کې زخمي شو د هرې نورې څخه او دویم هم د علي په دینم کې و د نیک پاله ونی ولو او نیک پاله دونه كلمه صالحا يسمعها الرجل الصالح اي كلمه الحسن يسمعها الرجل الصالح نیکه کلمه چې انسان ووري اما خوچدي به ماته و خړه دوی هم په خپګې دا یو باندې شپ محمد رسول الله باندې ایمان راو او وی الله الا الله محمد رسول الله کلمه طيب وی وی وی شهدا نبی ما خو به تا بر ایمان راړو خو په خدارا شهيدي مكي دو مشرکانو غړي بزيز ما سره ما برا سره وله کدا چرته ارده زور ولم زما په ایمان باندې دو خبر شونه ما وجني او کني ورړو نو په دي وخت کې دا خيانت راځي په امانت دي سره وسکيږي پیغمبر علي سلام ورته ویلي ويګړ خوشي کا چکه له غړي خوش غړي د مکه په طرف باندې رسول الله صلي الله عليه وسلم ته خبر او آوازه سعودي مخې دا غړي د شروانه بیا شي کومه کلا و او کوم ځای نه درا وستي امق ځای ور داخل شي تا په د غمن کو جوړه زبش پنکه او روان دي درې په خبر السلام موجزوا دیمته دا خبر معلومه شوي چې د غیر مال خپل عمل حرام الا بالجهاده مگر په جهاده کې چې د مال خپل غب جيش اې دی وژن د او نه خلا کوي اګه کبدې ملکيو بل ملکی دا ناروا دا ځکه موږ اسلام د تربيت راکړې چې د دشمن د عمل تاسو حلال دی اغه په جهاد او جګړه غلام لا اسلام له شرط نه کوي غلا د اچان جائز نه چې سره وې دا, دا, دا موږ رسول الله هم په شان غمال وروړو ډېر مالکو نه ډېر لس سن وژیل و مخکې سره درس دی ویل شی و رسول الله ورته ویلي وستا ایمان قبوللی خدا ما له ځنه قبول هم مرته دا ورکا اورو ابن مسعود چې مانا په ی چې طریقہ باندې اسلام له دا خبره نه کی چې تاسو دښمن سره خیانت وکړي شواذا جن الحرب خدعه او کله چې هغه ورغړي چې ځنه کافر دا مار وکړم د غیر په خطر طریقہ موږ جهاد خوللې د چا غنیمت ته دا په ټول ملونه کې به مال لے۔ درې مبهه کار یوبل باندې په با وخت کې ایمان راوړو کریمه شهادت ویلې چې لا اله الا الله اشهد ان الله محمد عبدو و رسولو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و, و دې غنیمت کې در برخه و ټاکل شي دا برخه صلوا علی د یا رسول الله ما په دې ایمان نه درا وړه چې صرف خپل ایمان باندې دخل کو نه غنیمتونه او اصول کم بلکې ما ته الله تعالی سره ایمان را وړه دې اشاره و دی لا چې زموږ او سوه سره محمد رسول الله مجاهدین دغه ټول نظر په جنت او اخرت و زموږ د الله پر زمنو چې الله څنګه راځي جنت منګل څنګه ویدا مولنا مولنا زنا اخلم ماذا لا درسه لپاره ایمان راوړو د خدای لپاره د ایمان معنی جنت غواړو نن به ان شاء الله د درس کې شي د جنت د اصول لپاره ایمان شرط دی مانځه کې عاجزی شرط ده د فرش حفاظت شرط ده او دښه شانه به زمجلس کې نه څله د وادې د امانت لحاظ د مانځه حفاظت خلق الخير ور کول شکل دشي جوړول چې سړی سړی ته له الله راي د قران او سنت د قانون لاندي ژوند مسلمانو مسلمانانو بدنامه بدنام نه لگا ول او د قشانه مسلمانانو ما بین کې جدایی نه را وسته د مصیبت په وخت صبر د نعمت په وخت کې شکریا د مسلمانانو په ژوند کې ثامنه د ګوندې حقوق چې وسړې ما چې یو دروغ نه پاک دامن انسانه د دا اهل عیان د فرض حلاله ز کوشش په معاملې کې نرمي کول امر بالمعروف او نهي المنکر او د قشانه یو انسان اگر او چته ولا یو بیکار انسان کار پیدا کوله او د خپل شر دخل بندول دعا او مجاهده چلور مکه په کې بغیدا او شوا یو بل شه ایمان راو د حجاج بن اما ويشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبدو هو رسول کوي کوم په دې خبر باندې چې حق دار د بندګې شوا د رب العالمیننا او په دې خبر باندې کوي کوم چې محمد الله بندره عليه الصلاه والسلام او د قسم الله اې د په مکه مکرمه کې په بازار کې خلکو نبی کریم علیه السلام له رسول الله مدد ایمان راوړو و اس ک پات کې کومه أنت دیو ک ورزم اخلص ما سره جګړه کې ما وژنې کزه چیرته مکیلور داخل شوم کمې زه ته بده خبرې کوم چې موناعات خبرې نه یې رشد رسول الله ورته چې بده کې خبره پتا ما نه نشه په خبر یو رقم ته د مشر ته حال ذکر کا وکله شو جا راغه مکیلا او په دې مخام کې د مکی مو مشرکان ته په پښتنو غل شي خبر کې د محمد او د يهودو په مابین کې جګړه او چورته حال و عرب او قریش دلر اجما مشور ورته وی ویلي چې کاروش و څنګه رسول الله چې څومره خوای وي غټولو و خړه او محمد صلی الله علیه وسلم يهودو کې وې نه و یهود دا خبر ورکړ شي دا مونږ په خیبر کې نه اډه مونږ دا مکه له او دا مکه دې عامه هزار پوڑانه باندې اې سمګه دا اډه وو وجني دا خبره شکل له وکړه نو په دې مو شکانو باندې دې خوشحالي ده لاله چې دا خوشحالي دې وجني شي ټوپونه وال پر ميدان عباسه په پاپش مسلمانان کله خپشي زګد دوکه سره فورونه خلې پېښ کې څو زه د ناخېږي دوس انسان هغه خپه شو دښمن شې هغه خوشاله شې د دې وجنه دین د اسلام موږ دا خبر کوي اې د ایمان والو شکل فاشق انسان تاسو له خبر راو او فطبین تحقق وکې تحقق وکړه د اماسه په دې خپه شو رسول الله کا زګد مخره اسلام سره منا محبت او ایمان راو او خو لیکن روشه به خاره کې باندې د هوجاج د کول او دا خبر او رتاو رتا ہے اشناک سو صورت حال لے تا خودر خراب راپورو منگلے پیش شو محمد قواؤماتی خودر دا قیدر سبا دلتا ادامی کی ابل آرس او رتاو رتا ہے او ایمان راوڑی ایمان او رسول اللہ میں بیلے ہو جو تیخلق و معنیم قرضی دروغ مروغ بیلیشن کنشن بیلیشن پا خیبر کے کار گزاری طالب سمره یو چې هغه او وړه د اتقلاګان د ټول دنیو لري سرونه او حتی د دې بادشاہ اغلور د حوی ابن اخطب سفیا د کینانا ابن ربیع اغه سنانا اغه محمد صلی الله علیه وسلم پنې کاکړه خو ما ورته ویل چې په دروغ غویمه دونه به د عمل روه بسم بیا دې خبره ده بیا او خو ابا سیول ته مدارا پرد خلک له مونږ په شپه باندې ګړ وړنه کی وې چې کنه سبا ژوند حجاج راغې دې ټول خلک لوي ویلي چې لکه پتاوې باندې اسلام باندې پېشي دي اغمال او اصول کوي تر سو پوری په مدینه منه په خیبر کې د محمد صلی الله علیه وسلم په یمال باندې يهودیو قسم ته للام لگاوري چې هغه ځان له ارزان ارزان واله زر زرار زر چې پیسې ورکړي قرض ورکناس کې لاړو سړیو و چې کله درې مور رشوا نو عباس رضی الله عنه دې را و و او جامه واغستا او امسه او خوشبو یې او په متقې توافق کې دماکی مشرکان اورته او عباس سره خیل لے چیدګر مصیبت کړې سانډې ډوळी جوړ کړې سبحان الله سبحان او راړندو تر اجازه و محمد عليه السلام قوا وبې دغټل و جلی شي مده او ته خوشال نه کېسته جمعي غند و ام سره سره سا د خوشبین دي وی توغونه کوي وکه دې خبر بل رقم تر وڅنګا و په خبر کې د محمد قوا میدان وړې دي او حتی د د مشر چې د اغاز مولارو پونکا کړې ده یو دم پری دشمنانو باندې خيو بتا لشي چا اول یو رقم را فور دشمن تر لا سكي او بیا خبره بل عكس نه د بسړي دي باندې در اثر لري موږ د او ودا خبره ته چا وکړه و مال حجاج وکړه و د الله دشمن زموږ دشمنانو د کوم لګر تر را پور راكي خو اكو چن کلاړو بنز مصلبه دي کتاب رسول الله بي كريم عليه الصلاه والسلام غنیمتونه چې په دې او تقریبا شپږ در سو یي شيخه شوي اطل يي سووي اسی بيت المال د وسو شاسو وړاندوږي تقریبا, تقریباً او تقریبا چې بده کی نیمایي دول ورکله پاتې شو د پا نیمایي قا... په دې نور مجیدونو باندې تقسیم کړي زړه په کې صرف توري نه ورشي وي او سلور صوبو کې نه زی پنځه صوبو کې دا لیندوی دي وشتهلو والے او بده کې ډېر ټینکو نو توفون هم نه ورشي هوا سالويک زړه کجوري په کې نه ورشي د شواله کا بسو گاړه بده وخت کې شي <متحدث> دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ملګرو باندې تقسیمولو کې ډیره قیمتي شی دی زکه امې شدا او ور وخت دیدم یو غیره موجود ای شپګه دا او شواچه نبی کریم علیه الصلاة والسلام له کمی زنانه زهر ورګړې وا زینب بنت الحارس شاغد السلام ابن مشکما غزوا د یهودی وغړ عالمو نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله دا زهر ار او کړ نه بعد دغه نه پته باندې به اثرم کو او زموږ نبی چې هغه شی شریح په ميدان د ځنګ کې موږ ګډه شهید نشو دا ډيري وجدي یو وجد چې يهودو سره ور باندې خنشي دوی هم د خلکو په لکه داوه هم پېدان نشي کوم محمد صلى الله عليه وسلم ژوندې و کېدې چې برې اسلام کې بنور هم احکامات راغلي وی خو څنګه دا الله او د دین د اسلام ناقص پاتې شو او دریم نش نه وجد راځه مستانو زنه په ټک د خفغان نبیل شي وي محمد صلى الله عليه وسلم شي هیڅ وفات نه شوه خلکو زنه په پړک بل شي دمر مينو دا خدای الله ميره چې يهودو نه سوړې دا هغه اولاد او دا هغه پوجېنه په شکل دا مسلو کوله په دې کې وسهابي وبيشرب نام هغه شهيد د زهره د وژې نبی کریم علیه صلواۃ و سلم دا زنان راغوتو چې ولي وې ما اورته وې ما ویره کته چرتا بادشاہ و ته ختم شي وقته چرته نبی الله تعالی وحیدر کوي ما خو ماف کړي الرحيق المقطوم دالي کلی خو چونکه په مقام کتاب بشرس مونږ ملګري سره زهره د وژنه شهید شو اسی هغه سره به هوشل هو مپې کبه دا دحیتل کلبی ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وزیر خارجه ودا داراغه دا به دار دا بردی خاتون لګلو لګلو ډیر کیسه صحابی روم لمدا لګلو هرکل بچالا جبريل علیه الصلاۃ والسلام به شکل نتلو امشې د په شکل ویبل یا رسول الله مالو خزب کار دا وینځه په دې خبر کې خوړی ریوینځ تاسو نه ویل دی او په جماله راکا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل یا دحیا ورشا او په دې ځنانو کې وګرځي خمس ځنانو د خوښه شو دا د نارو شمشکاله پیره غټ شو راغه گرجي دو گرجي دو گرجي دو په سفیر زلن هبنه کوته کې دقز ما په کار ده دا د حيب لو, لو او دق شند کنانه ابن ربي خزاع خزا صحابه کرام شي کله خبر شو چې د هيت الكلبي او هغه کزه زلن واخص دق له ټو صحابه رسول الله صلی الله علیه و علیه دا که ته په خپل او یا بده شي چې داو ازادي دې دلنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقناعت ورکی ویدہ د لور د حی ابن او د قشند بل بادشاہ پنی کا کړی چې کنا ابن ربیعه نن کې دی چې لیسره د پیکا کې پات شون د ژوند تیرول و دې سب زنار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر باندې پوښو بالکل شهید د حی لی ویلی وزوانا چر د فلسن عفان گفت کیره دا فريدا نبی کریم علیہ او طریقې علاوه الله ته متاثر شو چې اسلام دعوت ورکه د ایمان راوړو چن کرے پکوان کلا وی اللہ الا اله الا الله اشهد ان لا الله, الله واشهد ان محمد عبدو و رسول نبی کریم علیہ السلام پر جڑے کو سر دمر مین پیدا شواز چہ اللہ تعالی سره پارے ازاد کر دغی نور سے اس پیدا پنکابانہ واہ ہستا دید ایمان ولی ذراولو ای دید رو شاول رسول اللہ مدینہ نورین راغی مقام کی دا اوازہ خراش وش د مکین یوشڑے راغی واقدن بو دعو محمد انی عبد اللہ دے سفر رسول الله فرمای وي حبيب ناخت چيز ما پلار دو کاکامي دي تر مصر ډيره مينه کاولاو دي پلار مي چې کله به بهر لتل او مز ما سره بي مينه کاولاو چې غيځ نه برتل او ام دي پلار ما سره مينه کاولا يورز به سار وختي او ته رسول الله تاخيق د پاره ما خام نا وخت را ده سفير رسول الله فرمای وي زورت ما خله ور اقا مينه پلار ما سره دي ونه شو والا وېزما د اتری ورته ویلې آیا دا ما قسړې ده تورات کې چې دیګه شې محمد د آخر زمانې نبی پلار مردا سره خداو شي هاو دا ما قسړې وی دې ایمان پیر او کني راړو و والله عداوتهم عاشقتو تر څو پوری چې محمد سره دښمنی کو و وېزما کې دا خبر را دننه شو چې قسم پلا دا محمد د الله حق نبی دی 이드وی وجهنه وداز ما په دې ځړکه رانه وتیوا چې کله مې توولي دې ایمان راوړل دلیل دې با بدی باندې چې خلق په زدت کې ودرېږي سړې به اسره حق محروم شي دا حق د فرې قدرت لپاره څړې کې وجه علماو ذکر کړی یو زدا کله کله دا ناکاره مشرانو دم نشوې دا د پارغم شي ایمان دراوړ وګور دې سړې کوه وښنه دې ناکاره مولا دا عوام په دې سنت بلې به کوې خدای کوم له څلورې غنتی پرې دماغ ته ورته دا خراب ور دننه چې ګوره دا خبره ونه دا حدیث موږ د مستکنه خلائق دي دا آیات څرزنګا ټکر دي دا دشي خبره ده دا دا خبره ده دا, دا منسوخ دا ده دا پلانې ده دا پلانې اکثره خلک چې دوی د حق نه الله محروم کړی دي غوږه ده چې پاس پینا کار علماء دي او لکه څنګه کار مشرعنه او دا هوی بیاخته به ایس په ملي قرائصه وکي او وشه شي مټي پیاله ولوي او دا خپل کمیسي بشتاول او شاور نه پښتنه غدا کمیسي آشناول شتاولې خو چې وښ مړ کېګ پیدا وای لې دوم رئیس دوی موویل یا رسول الله شتابه مقابل کې مليره قوي دشمنی کړې دا هیڅ ارما مې پاتې نه لري خو پهې کدار تقدیر کې مال الله شهادت نکړي هغه شهید کېږي دا اوس په ځان شهید غړي يهود خپل ځان په حق باندې غړي چې مونږ په حق باندې یو دوی مو وجهه داوا دا فرمای سفرزلن حیو خوب مې ولیدو خپل قاون کې نه نه چې د دې مکینې اوس په مې اوسټوري راوخټ و راغې راغې راغې بالکل اسما په دې غېکر په وروته وي شي كلمه خبر ده خاون لګو کړه چوشړه قسمانه 20 په مخ باندې اواله وي تلک شهیدی شي پته یید کی ودریږي دی محمد عليه السلام اسه کی دی په مخ باندې داغو پیغمبر علیه الصلاه والسلام صورت حال رسول الله ورته ویلې هغه استوري پیغمبر دا زیم نو اې دی و جنا چې دا دوه خبرې دی رسول الله ورته دعوته ایمان ورکه وی وی لا اله الا الله محمد الرسول الله نشتری حضرت د بندګی شوا در رب العالمین <سؤال> او محمد صلی الله استاز علیه السلام دا به ډیره کمالی زنانه دا چکه ایمان راو رب العالمین د محمد رسول الله باندې کاکه راو او د امت مې شمه مور داس موږ شاش امور د قیامت پر شي څومره مؤمنان راځي د ټول امور جنتي جنتي ومن محمد صلی الله وسلم باندې کاکه او ډیره دیندار زنانه ډیره اوخي را زنانه اې دی او صفه زاله هغه ځان سره جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ور والا چې دا په خپل منځ سره کې ملګر لو شي غیر ساده تاو کې چې کی ونی ګوري کینه عام وینځي هغه حدیث من کوي رسول الله برطرف ګونډه ما تا کړه ګونډه ورته ولوب دي باندې فقیر چې پورتل ځای کم و دی وی دی وی یا رسول الله ز خدا خپل خپل خفسه بری و نه ګدم اکرامن لکا استاد اکرام د وجه نه وی او دی غیر به چیت پهمن کې خدای رسول الله پریزن ګرماده د يهودنو سوره ډېر بدبختي سننه د محمد صلى الله عليه وسلم د دشمني کې واقعي شي کله په شي یو غلط تحریک وکړ کلم کلم یوره ځوب سفر باندې روان و نو په دې وخت کې جناب الله سره دو و سفيه د اوښیو دا کمزورې و زينبرزل نهاله ویلي وي یوخې دې سفيله ورکه هغه وسولې يهودن له ورکم ځکه نو خبر کینول شو پیغمبر علی السلام دومره خپه شو چې دری مشت جناب رسول الله حسن اورا نکړه خبره وسره ونا کړي اسلام موږ دا خبره کړي چې د مؤمن سړي له سره تر دری ورز پر بدشمنی کړي ولې کزه هغه بد اخلاق سخت خبرې دي توا ورېدل کدی هغه پوری هغه سره دری مشه ورانه کې هیڅ ملات پدیکنی شه اسلام دې جزاو ورکړي را دری مشوره سره بیا مېلوش خبره باندې الله تعالی دې خبره کوشته یو دنه بیا غفلا خبر باندې ای سب کې مانته حاصل اکړه دینور زنانو بدا فصابه وغلا وی ته يهودي څه کده بنو پدې ما بنګه خامخه يو قران او دا طبي خبره ده عرب دي له زررا وې زررا دمنه لانه ته زرها تزر صاحب ده دغه قولي بلی بني زرر ور کوي د کریم له ساتو سم دا بنيم دوه گروپ يو د عائشې ابي او بل د ام سلمې نو دې ورته ویلې ته کوه يهودي, تخو يهودي تخو يهودنى ہم پخبر کنے والے اس صدی بشال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشری اخردی صفیہ ولی شاہ لے ماسہ تبکی دا جڑا دے بسال وے د انور زمانہ ماڑا خبر ہے کہ چت یہودی رسول اللہ اورتے وی ریتو کھکی دا دو سر دسی مناقشہ کوا چورتے صدی خاون بیبی د یو پیغمبر بیبی ما چا محمد دے علیہ السلام او دبل خاون وے دبل پیغمبر نو سی او دبل خاون وے رے ورته زما ګور د خاندان کې دری انبيار راغلي دي محمد مخاون دي عليه السلام موسی می کاکا دي عليه السلام او هارون می پلاړ دي عليه السلام ورته تاسو مال دشي خاندان پېش کړي په دې خپل خاندان دشي خلپ پیش کړي چې دري انبياس تاسو پنسد ودا خبر به چې د نورو بيبيانو بی او با او خاموش پات شو ډېر او کېرې سنانه ډېر او چتا اتمه په دا وشو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ عنہ لے او خیمے ل د جنگ لریکا بلال سے مخ کونو بلال اللہ نے شکارو برابر ایکڑی چپ کم ہے د مسلمانانو او د یہودو پ ماں بین کی جھگڑا شروع ہوا بس بلال سے پرشہاد نو د مخ شو سنانے اور دا, دا مردار دیجے کہ وہلے د ځینانو چې له خپل خاوندان ولیدل او چا داخپل دا خپل بشو ولیدل او چا د خپلونو ولید یوه د می چې جوړه کړی دغه سه حالات چې دشمن ته دسگیر کړي او ستا کښترانو مشران او قمانداران د سروبانه ته وجېلی او پم دې ډګر دی بوجي چې د ځینانو چې جوړه کړي نبی کریم سره رسول الله ملګرنې پورتنوي له څه شلو شو ب بلال شاه وي دا کې چې پم نشته تانو چې ویلو چې په دې تر باندې ځانانه رواني قال دلته دوی مړي پراته رو دا, دا, دا روان کې په بل طرف باندې ويولې د دلیل په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر مشفق انسان, عمل عمل دا دا انسان و ما ارسلناک منتنی لګل مگر رحمت د پاره ټول مخلوقات د ځمکه سر باندې بهترین انسان په اعتبار د اخلاق او صابر انسان مشفق انسان زلخوګ انسان هغه جناب محمد صلی الله علیه وسلم دی یو بلغه نېبي کریمه له سړتو څام په یو ځای باندې خپل مجاهدين ورته وبکړو ورته ویلې چې څومره کسان به کېونی ولټور وښنه ديږي خدا پیخه دا وشه شو دبل قوم راغلو هغه دلته زنانو دیې شرمینه وا اغان به کې تذکیره او مشرش سوابه ورته موږ له وښنو ویا ما وښنه کنه وښنه خو زی دي قومني صاحبانو سره به زنه راغلی دلته زنانو دیې قصرس مامینوا په پیخه دا وشه سم په کې ګرځو لګمه پریږه چا غي وریو ګورم وې شکل له اې دې ور پری خدا زنانې چې ول نور صحابه و درو نو ټک ٹوک ټکی کې وی وښلو اګه زنانې چې کړه دې په دې مړی باندې شي نظر ور پری وته دی غي مشرمینه و اې سویدې اغم وړ پړک بل شو اغم بڑا شو رسول الله صلی الله علیه و صل وسلم چې رسول الله د څه پیښه شو د دې م سره پړک بل شو د اغم ویل وی وی وی علی شفیکم ایا نو پتا شو کېد چې ننرم دل سره کوش کړي وې ما خدای له دا کومند ور کړی و چې دا قومي څومره خل پدیځه کې دي دا تاسو ګیر کې ټول ووژنې دا خدای بل ملک نه بل قوم نه راغلی دی ولنه را پرې خو رسول الله تمر مشفق نه ما په خبره کې دا و شو نبي کریم علی صلوات والسلام نکاو کړه د سفیران حصر پندېږي آزاد اکړو به نکاو سره وکړه لیکن هم بسري وسره ونه کړ وجداوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جکلا حسنی قلعت النظار فتح شو ور و وی ویلی چې پخپل ابو باندې پر دی په صلی الله علیه وسلم کړو باوی دلته صرف عقد وکي نور هم سری وسره کنه کول کیدې چې د کنانه ابن ربی او دې سره فاتي چې پاکش کله چې صحابه راغله تیر نو په مقام کې سفیر زلن ها ورته یا رسول الله و ازما وینا اغه مسل علی او پاک سمزه د خپل وقت مطابق پس سفر باندې ودی لکناوی خلک جوړي بل قمله ودیږي بس دی بجنته دی سفر زلنهاله ولا گو چې کوم كم مناسب او بنه اور ما او کړه هم بسری په یو کوټه یو خیمه کې کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اې دی بي بسره دې کې خیمه کې دننه شو گرچا پرته صحابه کړي واشل سات رزل الله تعالی انهو ابي ايوب انصاري رزل الله پیغمبر علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام چې کینه باندې وته مجاهدین له وجهه تر اخره وجه سره اخویو یا رسول الله وې د دې زنانا شدا سفینو میږي پلار تا وجه له منی قریزه او کی حوی ابن خطاب د دې خوان کینانا ابن ربیعه شتافه امر باندې ساده تروسی سفر شپ اول اخره څخه سره ورکلار به محمد بن مسلمی څنګه سر قلم کې اقا محمد بن مسلمات چې عمر سے فرمای چې زرکسن په محمد بن مسلم اور د ځن له میدان کې خوشی او د دې ورونه او د دې تر زمون تا بوران ته په خیبر کې قتل کړه اسنه چې تو ودشي او دا تا قتل نکي ودنه وجني د صحابو عمر مين و د محمد صلی الله علیه وسلم سره عمر مين نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ګلو ته تسلی ورکړه چې تاسو خپل مرشول لاړ شي او په دې وخت کې دې ایمان راوړې د انشاء شاء الله مال زره نشراکا او زمونږ الله تعالی الله په تاییت چ <سؤال> ارصو پیغمبر په خلاف باندې غلط نظر او عقیده لري اکه مې به غنږه کړم که څه دا جدي واقع د شرشي وي دي لسمه دا وشو دلته سوال راغی چې د دې ځکه تقریبا درې کسان د جانب مقابل په خیبر کې مردا رسول درویش کسان څنګه شهیدان شو چې په دې کې کسان هغه د سلهو دې وی وره کسانه عقب به ترين صحابه چې جنت یو په کې هغه دلته ایمان راوړو نو درې کسان په غوږی کې وژل او درش کسان د محمد رسول الله ملګری شهیدان او به قوی ملګری او اغه ملګری چې رسول الله ملګری بسته او امته او جماعت نو په دی وخت کې چې نبی کریم علیه الصلوات والسلام وادته او تمام خلک دو و چې دا ولدي شو وخت وکي لکه زره بعید وقفه شوه به ځکه اغه لوی لقمندان په دی کې لاړل درویش صحابه شهیدان کېدل د لادر غړزور او علما دغه اندره و چې حالات له اول د الله حالات زمو په وقت د رسول شهید شنو به جز په زمون کو زکه به صبر هي قربانو نتاره اول شهید شو څنګه شهید شو فلم او سنت باندې دا که بسترت خلاشي وي آغه چې کله شهید چې دا خپلوان نو وي الحمدلله نبی کریم علیه السلام دا وعده قدیمونه مانه د صحابه سره خپو مپنه و اې دي صرف خارج کېدل کا سایو تری شکل د خدمت د پاره د دغه چې ستنه جوړه کیږي او د دې جاسکه سوريږي ځړې په درد کوي خو چې کله آلته ورشه دوه تاله ټلیفونو کې دا خبره وکړه چې از ما خپل رډي ریو نشا من سب باندې زو لگے او ډیر راحت کې زېما نو ګوره بچي دې آلتي خو ته دلته خوشاله نبي کریم علیه السلام د ساعت سیا مور له ویلو وې زمونږ چې څومره شهیدان دي هغه ټول له جنت لا د درو شهیدان شهیدان چې جنت لاړې اي خفغان وس پکار دي خوشالي پکار دا دا چې محمد الله علیه وسلم دی واده چپاړو اتکه در رسول <سؤال> الله <سؤال> دا ودونه شو او دا غیر ملګرو به او دا خو زمونږ او تاسو کې تک وقت کې په تکلف باندې بنا دي او کار باندې څومره خرچ او شي او په انسانان چې هغه ګمرا هان دي پوجموج مبه نن ټک پور مخ کې پوجموج مبه روسا په دې کې شراب باندې یو شبل <سؤال> او بلا دا غوي دا ودونه ډیر به تکلف باندې و نه اې نبی کریم سفر ځلن حصر کې روان شاسې پرزم ان شاء چرته شوندي وو نه اوسو جهادونه او سو غزاګان نوري وشوي چې پاګه کې فتح سنگرالا او په کوم کیفیت مانه وشو زکه د خیبر په غزا کې رسول الله صلی الله علیه ورا د تسلی ورکړي و چې دا به ان شاء الله ماته زتا بغیر د جګړې نه او بغیر د تکلیف نه او دا کم تکلیفونه چې به ګرازي دا تقدیر کې لیکلی شو رب العالمین ان هو تشهد محمد رسول الله تعالی ده لري نصیب کی او الله رب العالمین ان هو تشهد قران سره بشریته نه نصیب کی